Nu sunt ce par a fi Autor Ion Minulescu Nu sunt ce par a fi Nu sunt nimic din ce-aș fi vrut să fiu Dar fiindcă m-am născut fără să știu Sau prea curând Sau poate prea târziu M-am resemnat ca orice bun creștin Și n-am rămas decât cel care sunt sunt cel din urmă strop de vin din rustica ulcică de pământ pe care l-au sorbit pe rând cinci generații de olteni cei mai de seamă podgoreni dintre moșneni și orășeni strămoșii mei care au murit cântând oltule râu blestemat ce vie așa turburat dar holtul i-a plătit la fel Cum l-au cântat și ei pe el Și cum mi-e martor Dumnezeu Astăzi nu-l mai cânt decât eu Pe mine însă, ce păcat Ca vinul vechi de drăgășani M-a întinerit cu 300 de ani Când fetele din Slatina Cu ochii mari cât strachina De câte ori le-am sărutat M-au blestemat să-mi pierd cu mințile și datina să nu mai fiu cel care sunt cu adevărat și ca să fiu pe placul lor să le sărut doar la culesul viilor, în zvonul glumelor zvârlite în vânt pe care oltul când le prinde, oricât ar fi de turbure, se limpezește și se întinde cu ele până în Dunăre. La fel și eu, ca orice bun creștin, pe malul oltului cândva mă voi întinde tot așa când cel din urmă strop de vin îl voi sorbi tot din ulcica mea, nu din paharul de argint al altuia, pahar străin. Și abia atunci voi fi cu adevărat cel care am fost un nou crucificat în vecii vecilor. Amin. Lectura Maia Martin